Épp az égbolt megfelelő részét nézte, és pont elkapta az úgynevezett sok breakoutot. Ennek az esélye egy a tízmillióhoz. Viktor azt a pillanatot kapta el, amikor a lökés hullám eléri a felszint.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 Az egyik közeli galaxisban az egyik csillagból supernova lett. A csillagászok 1987-ben csodás ajándékot kaptak. 400 éve ez volt az első szabad szemmel is látható supernova, és rengeteg távcső vizsgálta az elektromágneses tartományban. Csak hogy az 1987-es szupernova egy másik műszert is bekapcsolt. A japán hegyek alatt megbúvó neutrino érzékelőt. Neutrino kitörés történt a szupernovának köszönhetően. Ez egy csodás ajándék volt.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 A galaxisban több százmilliárd csillag van, ám ennek az egy csillagnak a halála elhomályosíthatja több milliárd csillagfényét. Az az egyik legérdekesebb dolog a szupernóvákkal kapcsolatban, hogy nem a robbanás pillanatában ragyog a legfényesebben. Ez napokba, sőt hetekbe telik. Az első villanás a szupernóva robbanása, amely tonna számra szórja szét az anyagot az űrben a csillag körül,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 Ma már 29 fényév átmérőjű. A Chandra űrteleszkóp röngensugarak segítségével hatol be a gázfelhő belsejébe. A Cassiopeia A tanulmányozásakor kiderült, hogy az esemény bekövetkezésekor több tízezerszer annyi anyag keletkezett, mint a Föld tömege.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 Ilyen csillagot korábban még nem láttunk. Egészen valószínűtlennek lennek tetszett? Mint egy öt alkalommal világosodott ki és halványult el néhány év leforgása alatt, és az összkisugárzás kisugárzás alapján minden egyes kivilágosodás szupernóvának minősülne. Egy szupernóva, amelyik sohasem hal meg. Hogy történhet meg ugyanazzal a csillaggal, újra, meg újra, meg újra?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 A 2014 C szupernova igen érdekesen viselkedett. Először az egyes típusba sorolták. A csillagászok a hidrogén tartalom alapján sorolják egyes vagy kettes kategóriába a szupernóvákat.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 A szupernóvából felszabaduló hatalmas energia egy része gamma-sugarak formájában távozik. Ha egy nyaláb eltalálja a Földet, akkor károsíthatja az ózonréteget. Hatással van az ózor rétegre, ami hatással van a felszírre érkező UV-sugárzásra. Mutációk jöhetnek létre, más típusú növényzet alakulhat ki, az óceánok alga populációi kihalhatnak, számos hatás elképzelhető. A mutációk hajtják előre az evolúciót, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb létformák felé.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 Legyen szó a legapróbról, vagy a legnagyobbról. A szupernovák a felelősek a létezésükért. Úgyhogy köszönjük, szupernova, le a kalappal, de légy cím. maradj olyan távol, amennyire csak lehet. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.